останню ніч у спальні то вона не могла вийти наступного дня бо я не бачив її як і раніше хіба що вона поїхала рано вранці коли я ще спав але того ранку я прокинувся раніше звичайного і вже сидів деякий час біля вікна коли він підвівся з софи у вітальні отже вона могла виїхати лише напередодні вранці тоді чому вікно в спальню залишалося завишеним, а ліжко неприбраним до сьогоднішнього ранку. Це свідчило про те, що вона не поїхала, а була там. І раптом сьогодні одразу після того, як була відправлена скриня, він увійшов до спальні, підняв фіранки, зняв матрас і постільну білизну, наче демонструючи її відсутність. Все розвивалося якось шаленою спіралью. Ні, тут щось не так. Все змінилось відразу, після того, як була відправлена скриня. Скриня – ось у чому річ. Я озирнувся на двері, бажаючи переконатися, що Сем щільно прикрив її за собою. Моя рука заомерла на хвилину в нерішучості над телефоном. Бойн, ось хто може дати мені пораду. Він працював у відділі розслідування вбивств, принаймні працював там, коли я бачив його востаннє. Я не хотів би накликати на свою голову купу поліцейських, не хотів би втручатися в цю справу більше, ніж треба. Я взагалі не хотів втручатися у щось, якщо це можливо. Після двох невдалих спроб нарешті мені вдалося зв'язатися з Бойном. «Привіт, Бойн!» «Гей, де виховувалися останні 62 роки?» Захоплено відповів той. «Так, так, ми поговоримо про це, але я хочу, щоб ви спершу записали ім'я і адресу». Четвертий поверх – квартира у тильній стороні будівлі. «Записав? Ну, і що далі?» «Потрібно розслідувати. У мене тверде переконання, що розкриється скоєне там вбивство» якщо почнете копати. Мені відомо небагато. У квартирі жили чоловік і жінка, а тепер залишився лише чоловік. Сьогодні вранці з квартири було відправлено дорожню скриню. Якщо вам вдасться відшукати когось, хто бачив, як вона від'їжджала. Коли я викладав версію того, що сталося в голос, і не комусь, а детективу, мені самому вона здалася, Мало переконливою, бо він поставився до мого повідомлення явно із сумнівом. «Ну, так, але…» Але все-таки прийняв його до уваги. «Я навіть не став повідомляти йому про якісь подробиці і пояснення, на чому базуються мої підозри, тому що він знав мене багато років і не сумнівався в моїй надійності». Мені не хотілося, щоб у мою кімнату збіглася ціла зрая сищиків і копів, які по черзі вестимуть спостереження з мого вікна. Та ще й у таку спекотну погоду. Нехай заходять туди, із фасаду. Гаразд, ми побачимо, що там, пообіцяв він. і Я потім повідомлю вас. Я поклав слухавку і знову сів спостерігати передбачаючи подальший розвиток подій. Я міг спостерігати за квартирою й то лише з тильного боку, а не з фасаду. Мені не буде видно, як Бойн приступить до роботи. Я зможу побачити тільки результат. І, звичайно, якщо вони взагалі будуть. За кілька годин нічого не сталося. Робота поліції проходила непомітно. Як це і має бути? Як і раніше, у вікнах четвертого поверху виднілася самотня постать чоловіка, і, зважаючи на все, його ніхто поки що не потривожив. Він не покидав квартиру і неспокійно тинявся з кімнати в кімнату, не затримуючись подовгу на одному місці. Одного разу я навіть побачив, як він їсть, цього разу сидячи. Потім він поголився і навіть спробував читати газету але довго не витримав. Маленькі невідомі коліщата крутилися навколо чоловіка. Поки що маленькі і не обіцяючи небезпеки. Якби він знав, чи над ним зущаються хмари, подумав я, чи став би він залишатися в квартирі, чи спробував би якнайшвидше сховатись. Але, мабуть, почуття провини його не надто обтяжувало. Що ж стосується доказів – то він був абсолютно впевнений, що всіх перехитрив. Я ж бо був абсолютно переконаний у його вині, інакше не став би дзвонити до поліції. О третій годині пополудні в мене задзвонив телефон, дзвонив бойн. Джефріс, ну, я не знаю, чи можете повідомити мені якісь наведення? Навіщо? Заперечив я, чому я маю це робити? Я послав свою людину опитувати. Ось щойно отримав його рапорт. Доглядач будинку та кілька сусідів в один голос заявляють, що вона поїхала до села, щоб поправити здоров'я вчора рано вранці. Хвилинку, а чи бачив хтось за свідченням ваших людей її від'їзд? Ні. Отже, всі відомості, які ви маєте, отримані з інших рук. І нічим не підтверджені, жодного очевидця. Його бачили, коли він повертався зі станції, після того, як посадив її на потяг. Але це теж нічим не підтверджена заява, як і решта. Я послав людину на станцію, яка має зустрітися з квитковим касиром. Адже якщо підозрювана вами людина купувала квиток на ранній потяг, Касир неодмінно мав його помітити. Словом, ми ведемо його спостереження і зрозуміло фіксуємо всі його пересування. При першій же нагоді ми заскочимо до нього і обшукаємо квартиру. Я мав таке почуття, що вони там нічого не знайдуть. Не чекайте від мене ще більш детальної інформації. Я сказав вам геть усе, що міг – ім'я, адресу та мої підозри. Так, я досі високо цінував вашу думку, Джеф. А тепер? Тепер уже не цінуєте чи що? Зовсім ні, але зважаючи на все, ваші підозри не мають під собою ґрунту. Але ваше розслідування не просунулось ні на крок. Він закінчив розмову своєю улюбленою фразою. Ну, гаразд, побачимо, що там. Потім дам вам знати. Минула ще година, чи, може, близько того, день хилився до заходу сонця. Чоловік зібрався кудись іти. Він одягнув капелюха, щось пошукав у кишенях і десь зі хвилину стояв, мабуть, підраховуючи дрібізок. Я відчув невиразне почуття збудження, знаючи, що детективи з'являться в квартирі через хвилину після його відходу. Я зі зловтіхою спостерігав, як він уважно озирнувся на всі боки перед тим, як піти. Якщо тобі є що ховати, брате, подумав я, зараз саме час це зробити. Він пішов. Настав момент, що захоплює дух. Навіть якби поблизу сталася пожежа, вона не змусила б мене відвести погляд від цих вікон. Раптом двері, через які він щойно вийшов, тихо відчинилися і один за одним увійшли двоє. Вони зачинили двері і приступили до справи. Один попрямував до спальні, інший залишився на кухні. І вони почали прочісувати квартиру. Працювали вони дуже ретельно. Потім разом обшукували вітальню. Вони вже були близько до завершення обшуку, коли щось насторожило їх. Вони швидко згорнулись. Я не був особливо розчарований, бо не виключав такої можливості. Я інтуїтивно відчував, що вони ніяких доказів у квартирі не виявлять. Він повернувся із величезним пакетом. Я уважно спостерігав за ним. Намагаючись зрозуміти, чи здогадається він, що за його відсутності хтось побував у його квартирі. Зважаючи на все, він не здогадувався. Ті двоє діяли професійно. Залишок вечора він провів удома. Просто сидів біля вікна зі спокійним, незворушним виглядом. І час від часу випивав келих другий. Спостерігаючи за ним допізна, я ставив собі запитання. Чому він продовжує тут залишатися? Якщо я правий що щодо ним злочину, а я безумовно правий – Навіщо він наражає себе на ризик бути викритим? І дійшов єдиного можливого висновку. Він не знав, що хтось стежить за ним. Він не думав, що йому треба поспішати. Піти відразу, після скоєного злочину, йому здавалось куди небезпечніше, ніж затриматись тут на деякий час. Вечір здавався нескінченим. Я сидів, чекаючи на дзвінок Бойна. Він зателефонував значно пізніше, ніж я припускав. Я підняв трубку в темряві. Чоловік тим часом готувався лягати спати. Він вимкнув світло на кухні, де сидів до цього, перейшов у вітальню і запалив світло. Слухаючи Бойна, я спостерігав за чоловіком, котрий у цей момент знімав сорочку. «Хеллоу, Джозеф!» Слухай но, ну, абсолютно нічого. Ми обшукали квартиру, поки його не було. Я мало не випалив, знаю, я за цим спостерігав, але вчасно втримався. І нічого, але, зробив ефектну паузу, немовби збирався повідомити щось важливе, і я з нетерпінням чекав, він із видимим задоволенням продовжував Внизу, у поштовій скрині, ми знайшли адресованою йому листівку. Ми її взяли через щілину за допомогою вигнутої шпильки і... І... І вона виявилась від його дружини, відправлена тільки вчора, з якоїсь сільської місцевості. Спокійним, але твердим голосом я запитав. «Кажете, відправлено лише вчора?» Як ви це можете довести? Яка дата стоїть на листівці? Він невдоволено пирхнув у телефонну трубку. Поштовий штампсель нерозбірливий, мабуть, розмитий водою, що потрапила на листівку. Зовсім нічого не можна прочитати. Рік, місяць та час відправки листа важко прочитати. Зрозуміло лише те, що відправлено листівку у серпні. О, сьомій тридцять. Цього разу я розгнівано пирхнув. серпень сьома тридцять, вечора 1937 року, чи 1939, чи 1942. У вас немає жодних доказів, як листівка потрапила до поштової скриньки. Чи потрапила вона туди з сумки листоноші, або з письмового столу чоловіка жінки? «Та лишіть ви, Джозеф!» – сказав він «Це вже занадто!» Я не знав, що йому відповісти Не міг же я зізнатися, що мені вдалося дещо підглянути у вікна вітальні тієї самої квартири Можливо, недостатньо багато, але ця поштова листівка просто вразила мене Я ж невідривно стежив за нещасливою квартирою Світло згасло як тільки він зняв сорочку, але спальня не була освітлена. Спалах сірників було видно у вітальні. Судячи з усього, він або лежав на дивані, або сидів у кріслі. При двох вільних ліжках у спальні він туди не входив. «Бойне», – сказав я байдужим тоном, – «мене не турбується поштова листівка, надіслана з потобічного світу». Важливе інше. Ця людина щось створила зі своєю дружиною. Поцікавтеся скринькою, якою він відправив. Відкрийте її, коли знайдете. Я думаю, що ви там виявите його дружину. Я кину слухавку, не чекаючи реакції на мої слова і таким чином не дізнавшись, що він збирається робити далі. Він не передзвонив мені, тому я подумав, що врешті-решт він візьме до уваги мої слова, незважаючи на свій скептицизм. Я залишався біля вікна усю ніч. Немов вартовий, що стереже смертника. Я помітив після першого ще два спалахи сірників, з півгодинним інтервалом. Потім, мабуть, він заснув, а може і ні. Мені й самому непогано було б поспати. І я піддався спокусі при перших променях ранкового сонця. Якщо цей тип і збирався щось зробити, то мав скористатися покровом ночі. Та й що він міг зробити? Та нічого. Просто причаїтися і чекати, доки мене небезпека. Мені здавалося, що я не проспав і п'яти хвилин, як з'явився сам і торкнувся мене за плече. Виявляється, була уже 12 година. Я роздратовано сказав. «Ви що, не бачили записку, яку я вам залишив? З проханням мене не турбувати». «Так, бачив, але прийшов ваш друг, інспектор Бойн», – сказав він. «І я подумав, що ви, мабуть, захочете?» На цей раз це був приватний візит. Бойн увійшов в кімнату відразу за слугою, без жодних церемоній. «Не виявляючи привітності, щоб вивести сема, я звелів йому зварити мені пару яєць». Бонь заговорив з порога, в його голосі лунав метал. «Джеф, заради Бога, чого ви затіяли всю цю гру зі мною? Завдяки вам я опинився в безглуздому становищі, ганяю марно своїх хлопців. Слава Богу, що ще не зарештував його». «О, то ви не бачите в цьому необхідності?» – сухо спитав я. Погляд, яким він мене зміряв, був промовистішим за всякі слова. Але він тим часом продовжував. «Я в департаменті не один, ви ж це знаєте. Є вище керівництво, якому я підзвітний. І як же я виглядатиму в їхніх очах, коли посилаю одного із моїх хлопців – на якусь забуту богом станцію, куди поїзд їде півдня за рахунок департаменту. «То ви знайшли скриню?» «Знайшли через транспортну агенцію», а жорстоко відповів він. «І відкрили її?» «О, ми вчинили краще!» «Ми з'язалися з фермерськими господарствами в окрузі, і місіс Торвальд сама приїхала на станцію з попутньою вантажівкою, і відкрила скриню своїм власним ключем. Рідко кому доводилось витримати на собі такий спопеляючий погляд, яким обдарував мене старий друг. Підійшовши до дверей, він сухо сказав. Тож давайте забудемо всю цю історію, гаразд? Це не найкраще, ніж ми могли послужити один одному. «Ви сам не свій, а я мушу піти на зайві витрати. В результаті лише втрата часу та спокою. Облишмо все це, як є. Якщо ви захочете зателефонувати мені в майбутньому, то я охоче дам номер домашнього телефону». Двері з шумом зачинилися за ним. Хвилин десять після його відходу мій заціпнілий розум ніби перебував у смиренній сорочці. Потім почав потихеньку вивільнятись до біса поліцію, можливо, не зможу нічого довести їм, але зате намагатимуся так чи інакше довести дещо собі, раз і назавжди. Маю я рацію чи ні? Він зумів перехитрити їх, але зі мною цей номер не пройде. Я покликав Сема. Скажи, Носем, а де той польовий бінокль, яким ми користувалися, коли подорожували на яхті минулого сезону? Він десь знайшов його і приніс мені, здуваючи з нього пилюку і протираючи рукавом. Я поклав його біля себе, а потім узяв аркуш паперу та олівець і написав п'ять слів. Що ви з нею зробили? Я закрив конверт і ніяк його не підписав. І вручив його Сему. Сказав. Вам доведеться щось зробити, причому дуже спритно. Підіть у той будинок номер 525. Підніміться сходами на четвертий поверх. І підсуньте цей конверт під двері до квартири в торцевій частині. Зробіть все швидко, щоб вас ніхто не помітив. І при цьому нажміть дзвінок цієї квартири, щоб привернути увагу господаря. Сем здивовано дивився на мене, мабуть, збираючись щось уточнити. Ну і не ставити мені запитань, зрозуміло? Він вийшов, а я почав наводити бінокль. У фокусі виявилось обличчя чоловіка, яке я бачив уперше. Минуло близько п'яти хвилин, він різко повернув голову, і я побачив його профіль. Мабуть, він почув дзвінок. Моя записка має бути в нього в квартирі. Наступної секунди він повернувся і пішов до дверей. За допомогою бінокля я міг простежити весь шлях у глиб квартири, що раніше мені не вдавалося. Спочатку він відчинив двері і не помітив конверта, бо дивився прямо перед собою. Потім зачинив двері і нахилився, підняв конверт. Потім відійшов від дверей і наблизився до вікна. Він вважав, що небезпека таїлась біля дверей, тож вирішив триматися подалі від них. Він не здогадувався, що загроза відходить звідкись ззовні та проникає на всю глибину квартири. І він витяг із конверта записку і почав читати. «Боже, з якою увагою я спостерігав за ним». Мої очі вп'ялися в нього, як п'явки. Він змінився в обличчі. Здавалося, шкіра за його вухами зіщулилась, а очі стали вузькими, як у монгола. Шок. Паніка. Він охопився рукою за стіну, щоб не впасти. Потім поволі знову пішов до дверей. Я бачив, як він насторожено крадеться до неї, наче вона була жива істота. Трохи причинив її, і визирнув назовні Потім знову зачинив І нерівними кроками Хитаючись повернувся до кімнати І плюхнувся в крісло Він узяв пляшку І випив прямо з шийки І навіть не підносячи пляшку до рота Він з побоюванням Поглядав на двері Я опустив бінокль Винен Винен, чорт, забирай І хай поліція буде проклята Моя рука потягнулась до телефону, але я відразу відсмикнув назад її. Який у цьому толк? Вони тепер навіть слухати мене не стануть. Якщо я скажу вам треба бачити його обличчя, то можу почути у відповідь. Кожен відчуває потрясіння, отримавши анонімний лист, незалежно від того, що в ньому написано. Вони мають реальну, живу місіс Торвальд і вони можуть мені продемонструвати або думають, що можуть це зробити. А я маю їм пред'явити мертву місіс Торвальд. Я зі свого вікна маю показати їм її труп. Але нехай він сам спершу мені його покаже. Пройшло багато годин, перш ніж я вигадав, як це зробити. Весь цей час я прикидав і так, і сяк, а він тим часом кидався по кімнатах, як загнаний звір. Мене турбувало дві речі – як не виявити себе і як побачити те, що він не зможе приховати. Я побоювався, що він вимкне світло, але якщо він щось задумав, то йому доведеться чекати темряви. Тому я ще мав деякий час. Можливо, він не хотів би щось робити, але обставини змусять його. Хоча він розумів, що будь-яка дія небезпечніша, ніж очікування. Я не звертав уваги на те, що відбувається навколо. Всі мої думки були зосереджені на тому, щоб у будь-який спосіб змусити його відкрити мені те саме потаємне місце, щоб я у свою чергу Міг повідомити про нього поліцію А відбувалося ось що Саме через мою зацікавленість на головному Я якось не надав належного значення тому Що відбувалось теж у мене на очах того ж вечора Власник будинку чи, можливо, хтось інший Привів, мабуть, потенційного квартирови наймача До квартири на шостому поверсі, Де ремонт уже закінчено Ця квартира розташована над Торвальдами, двома поверхами вище, а на п'ятому поверсі все ще йшли роботи. І тоді перед моїм поглядом постало дивне видовище, яке цілком випадково звичайно виникло. Хозяїн будинку або його агент та наймач з'явилися у вікні вітальні шостого поверху саме в той момент, коли Торвальд стояв біля вікна своєї квартири на четвертому поверсі. Потім усі чоловіки одночасно, наче по команді, вийшли з вітальні і незабаром з'явилися біля вікон. Це здавалось мені дуже дивним. Всі троє діяли абсолютно синхронно. Мов, маріонетки на одному повітку. «Такого, можливо, ви не побачите – у найближчі 50 років. Після цього синхронність їх дій зруйнувалась і більше не повторювалась. Але щось у всьому цьому насторожило мене. Якась незрозуміла тривога порушило розмірений хід подій. Це може мені допомогти. Якби я побачив усе це знову, то, можливо, зрозумів би, в чому справа. Але нічого більше не відбувалося. Ця подія пішла в глибини моєї підсвідомості, а я зайнявся вирішенням першочергового завдання, яке не терпіло зволікання. І рішення було знайдено. Це сталося, коли вже зовсім стемніло. Придумана мною акція могла не спрацювати, бо була досить складною. Але я нічого придумати не міг. Все, що мені потрібно – що він запанікував і мимоволі кинувся в певному напрямку. Для цього мені потрібно було зробити два телефонні дзвінки і домогтися, щоб у проміжку між ними він був відсутній у квартирі хоча б півгодини. Я гортав при світлі сірника телефонний довідник, доки не знайшов те, що шукав. Торвальд Ларс, 525 52114. Я погасив сірник і намацав в темноті слухавку. Я набрав потрібний міні-номер і начебто на екрані телевізора міг побачити все, що відбувалося в квартирі абонента, просто дивлячись з вікна у вікно. «Хеллоу», – неохоче відповів він. Я подумав, як це дивно. Ось уже три дні, як я вважаю його вбивцею, а тільки зараз уперше чую його голос. Я навіть не вважав за потрібне змінити свій голос. Зрештою, я його ніколи не бачив, і він мене теж. «Ви отримали мою записку?» – запитав я. Він обережно поцікавився. «А хто це?» Той, кому вдалося випадково все побачити. Він хитро запитав. Побачити що? Побачити те, що знаєте ви. Про те, що знаємо лише ми з вами. Він чудово володів собою і нічим не видавав своїх почуттів. Але він і не підозрював, що мені видно все як на долоні. Я встановив бінокль на потрібній висоті, на підвіконі, підклавши під нього дві товсті книжки. Я бачив, як він рванув комір сорочки, наче йому раптом стало душно. Потім затулив очі тильною стороною долоні, так як ви робите, коли яскраве світло вдаряє вам просто в обличчя. Але він відповів твердим голосом. «Я не знаю, про що ви кажете». Про справу, ось про що я говорю, мені здається, я на цьому можу заробити, щоб не дати йому ходу. Я не хотів, щоб він здогадався, що я спостерігаю за ним у вікно. Мені треба було надалі бачити його, і зараз навіть більше, ніж будь-коли. Ви не надто старанно зачинили двері тієї ночі, вони трохи відкрилися від подиху повітря. Це буквально прибило його до місця. Я майже фізично відчував, як у нього звело живіт. Ви нічого не бачили? Та й... Та й не було нічого. Це так вам здається. То що, мені йти в поліцію? Я прокашлявся. Якщо мені не заплатять, то я це зроблю. О, вигукнув він з деяким полегшенням. Ви що ж, Хочете бачити мене чи що? Можливо, так буде найкраще скільки ви можете принести із собою прямо зараз? У мене при собі зараз близько 70 доларів. Дуже добре. Про решту ми домовимось під час зустрічі. Ви знаєте, де Лексайд Парк? Це недалеко звідси, можемо зустрітися там. Це займе близько півгодини. 15 хвилин, туди і стільки ж назад. Там є невеликий павільйон, одразу як увійдете». «А скільки там вас буде?» «Тільки я працюю сам на себе. Мені не подобається з кимось ділитися». «Здається, це йому сподобалось». Е, «Так, так, я виходжу», – сказав він, – «ну, щоб дізнатися, в чому справа». Як тільки він поклав слухавку, я почав спостерігати за ним уважніше, ніж раніше. Він підвівся і пройшов до дальньої кімнати, до спальні, де він раніше не з'являвся. Підійшов до стіної шафи, на хвилинку затримався біля неї і знову вийшов. Він дістав щось із затишного місця, потім зробив рукою рух, схожий на рух поршня. Перш ніж цей предмет зник у кишені куртки. Я зрозумів, то був револьвер. Як добре, що я не пішов у Лексайт-парк за 70 доларами. У помешканні стало темно, і він вийшов. Я покликав Сема. Я хочу, щоб ви зробили для мене одну ризиковану річ, а може і дуже ризиковану. Ви можете зламати ногу, або вас можуть підстрелити, а то й зовсім потрапити в поліцію. Ми з вами вже 10 років разом, і ніколи я не просила зробити щось, що я можу зробити сам. Але зараз я позбавлений можливості діяти особисто. А справа не терпить зволікань. І я все йому пояснив. Вийдіть через чорний хід, перелізьте через паркан і подивіться, чи зможете ви піднятися пожежними сходами до квартири на четвертому поверсі. Він залишив одне вікно трохи причиненим зверху. «І що ж? Що я маю зробити далі?» «Нічого». «Поліція вже побувала там, і після неї вже нічого не знайдеш». «У квартирі три кімнати», продовжував я. «Я хочу, щоб ви влаштували там безлад, щоб одразу було зрозуміло, що хтось там побував. Не пропускайте, жодної речі. І дивіться